ni la edició de Núvol de Fum, programa número 60. Una salutació, soc Jaume Monsant i escoltes Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT.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 així que ens felicitem, i felicitem també a tota la gent que fa ràdio i a tots els oients per ser aquí cada setmana descobrint, compartint bona música i que esperem que duri. Avui, com cada setmana, tenim un tracklist carregat de molt bona música. Comencem amb Lyndon Scarfei, músic anglès, involucrat en la producció musical des dels primers anys 80, primer com a teclista d'una banda de post-punk. Actualment Lyndon Scarfei és guitarrista d'una banda anomenada Black Lamps. A part de fer música electrònica sota el seu nom real, temes com el que escoltem avui, aquest Doppler. Bye. Doncs així sona la música de Lindon Scarfei des d'un treball publicat a Blogsonic i la peça que escoltàvem portava el nom de Doppler. Anem ara fins a territori nacional per escoltar una peça de S.A.G projecte musical de Santiago Gallego. Al maig de l'any passat, SG editava un treball titulat Antro de fòssiles en el net Abstract Records. escoltem una peça d'aquest treball de l'any passat el tema titulat Origen Doncs això era S.G. Santiago Gallego des del seu treball de l'any passat titulat Antro de fòssiles. Anem ara a parlar del net label xilè Pueblo Nuevo especialitzat en músiques experimentals electròniques. Fa uns anys vam tenir la sort i l'oportunitat de veure en directe la plana major del Segell Pueblo Nuevo, aquí a Mollet. Aprofitant que estaven per Europa, van venir a tocar la bombeta. Va ser, com us dic, tota una sort i una experiència per qui ho van viure. el nou llançament de Pueblo Nuevo, el signe Martín Castro, i trobem temes com aquest, titulat Agua. Tin Castro és un músic i programador argentí que actualment es troba experimentant amb la creació de software musical amb patches per a Native Instruments. D'aquesta forma, ha composat que R0M un disc d'estructures IDMA i temes d'ambient seqüencial, com el que acabem d'escoltar, titulat "Agua", o com aquest altre, amb el nom de "pie". I sona aquest treball de Martín Castro, referència número 87, del label xilè Pueblo Nuevo. Un treball variat. Hem escoltat el primer i l'últim tema, que són més ambientals. Pel mig tenim altres temes més rítmics, amb estructures IDM, com us comentava. Un disc força interessant que val la pena escoltar. Intox Noise és un net label de Rússia dedicat a la electrònica, que acaba d'editar una recopilació titulada simplement New Year Compilation 2014. En aquesta recopilació hi trobem peces com la que sona ara d'Erico Wakamatsu un tema que porta el nom de Whales in Somewhere Else. queixes a la sintonia de núvol de fum al programa de música ambiental experimental i minimalista aquí a Ràdio Mollet. Anem ara fins a Moldàvia per escoltar l'ambient d'Ab de Xbus amb un disc publicat l'any 2011 sota el nom de d'Autumn Playgrounds. Es tracta d'un treball compost per 16 peces que arrenca amb aquesta. You are with me in every sound.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 i així de bé són aquest àmbit d'app de Shibus, des del seu treball Autumn Playgrounds i el tema que escoltàvem porta el nom de You Are With Me In Every Sound I passem ara a cap a sons més drònics i minimalistes ja sabeu que és el que ens agrada aquí al núvol de fum amb una de les darreres publicacions de Petroglyph Netlabel. Un segell, Petroglyph Netlabel, que, per cert, porta un ritme de publicacions francament difícil de seguir, amb més de al voltant d'un parell o tres de publicacions setmanals. El que escoltem avui és el projecte criogènic Weekend, que no és més que fruit de la col·laboració entre els artistes Droni Darko i Oil Texture, des d'Ucraïna. De El projecte criogènic WIKEN eh, té l'objectiu d'explorar l'àmbit dron combinant-lo amb textures sorolloses, fosques i fredes. Provem aquestes textures fredes i aquest so fosc amb la peça titulada Who Golden Remember. Be quiet, you fool. You'll endanger the patient's welfare. Mm -hmm. You're not in danger. You're on my foolish move. Stop it. Look. Look, I'm My own brother. Stealing. all look. right. It's all right. There's nothing to be afraid now. Uh -huh. Everything's all right. Just wait. Just wait. No, don't move either, I will not hesitate to use this gun. I know, Maseri. You're trying to use it on him? He wants driving the truck back to the garage to tell suspicion on here in the house. No, It is unopportune that you discovered my sister. Otherwise, you would have suspected or the boy Bowie. No, Westeri, you gave yourself away. By trying too hard to convince me, you know nothing about art. And were only concerned about money for the children. But like you slipped with you don't pay her. Why is yes, copy-tubing she was No amateur would have noticed. Here suspected, you too, Mr. Elena Bowie, yes. That's why she started to get of town. She was afraid to find her killer kill talking, and you would have to win to her, Westeri. She's a foolish thing, Why should I not you? Oh. Sure. What a little murder to the of money. Asma, your sister, thousands of Kitten and believers of you to depend on those things. Well, you're not going to get with them for selling home, hooray, and bullets in not stop me from this drink and disposing that. Okay, Chief, show them the lights. You back, man? Yep. Oh, hold those men. What? What a chief. He's going to shoot. <laughs> nice going, Captain. Ja he comentat que eren sons foscos, freds, aquest, aquesta música una mica sorollosa de Cryogenic Weekend, aquest ambient eh, dark ambient, podríem etiquetar-lo des del Netlabel Petroglyph Records. Tancarem el programa d'aquesta nit amb un tema antic, editat l'any 2006 per un dels net labels més mítics de l'Ambient i del Dark Ambient, un net que ja no està operatiu i que és ni més ni menys que Miracle Music. La referència número 20 de Miracle Music la signava, com us dic, l'any 2006, Shrine, des de Bulgària. Aquest disc de Shrine està format per tres peces llargues, d'un ambient dron lluminós i molt agradable. La peça que estem escoltant i que ens portarà fins a la fi del programa d'avui és la titulada Harmony. Eh, doncs amb aquesta fantàstica peça de Shrine titulada Harmony hem arribat a la fi del programa d'avui, programa número 60 de Núvol de fum. Cada setmana us recordo que podreu escoltar la repetició d'aquest mateix programa aquí a Ràdio Mollet, a 96.3 de la FM, el dissabte a mitjanit. També que podeu seguir en contacte amb Núvol de Fum a través de la web del blog Núvoldefum.blogspot.com o a través de Facebook a facebook.com barra Núvoldefum I bé, fins aquí hem arribat per avui. Espero que us hagi agradat el programa i que ens tornem a retrobar, com sempre, dijous que ve, aquí a Ràdio Mollet, a les 10 de la nit, en una nova edició de Núvol de Fum.